Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin Yabdillah wa hadithi wa shawbihi wa madhawil ya'udhu Wa'anul mislimin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Surah ini kita semua diberi sempat dengan Allah memanfaatkan sisa-sisa ayat kita Di dalam mencari dunia-dunia Mudah di tempat yang suci, tempat yang berkah ini Allah berkenan menerima semua niat baik baik Pertemuan kedua bersama saya di sini Pertama kita pernah membahas tentang basirol yang isinya balin insan wana nafsihi washiro wa'ala'u'alqo ma'azir dan itu adalah merupakan cinti yang sangat harus kita ketahui tentang washiro tadi. hari ini juga menceritakan tentang ahlak dasar ahlak itu adalah iman kita baca dan sengaja saya tulis satu kata satu kata dengan supaya kita bisa hafal dan kita bisa lebih mendalam mengerti, mengerti tentang makna ayat Quran ini Allah berfirman di dalam surat al baqarah ayat 186 Wa idza saalaka ibadi ilayya fa inni uji bukanlah watan dari zadati fal yastajiluni wal yumnu bi la'allahu yarshudun shadaqa Allahu alazim wa dan idza baghira sanat berkatanya padamu kak wahai nabi Muhammad ibadi hamba-hambaku anli tentang aku di mana Siapa aku? Bagaimana aku? Kata Allah Sahih ni kau lihat sesungguhnya diriku dekat sekali. Kedekatan Allah dengan kita sejauh apa? Silakan buka halaman berikutnya. Halaman 2 ada ayat berada di situ. Surat Qol. Ayat 16. Walau pada kalak nalinsana, wana alamu ma tuaswisu dii manusia, wadah la suku, lapat suku. Kalakna, kami telah menciptakan alinsana manusia ini. Wala wana alamu dan kami mahatau ma apa saja tuaswisu yang berbisik, pihir dan tadanya napsu, yaitu Nafsunya dia ini fi kami kepada Allah Akrobu lebih dekat ilaihi kepada manusia itu min hablil warid dibandingkan dengan purah reher dengan meternya balik lagi pada ayat pertama ayat pertama linda sama ka an ibadi ha a'li fali kalau sahabat bertanya di mana Bagaimana keberadaanku fa inni qarib aku dekat dengan manusia ini dengan hamba itu dekat dengan kita dekat kedekatan Allah dengan kita sejauh apa sejauh apa kira-kira berapa inci dekat dengan kita kata Allah ana qurbi lahi min aku lebih dekat kepada orang itu tak kepada orang itu min haplil warin dari ulat leher dengan lehernya sebagai ternungan lebih dekat Allah kepada kita daripada ulat leher dengan lehernya tolong ukur sekarang berapa jarak ulat leher dengan lehernya jelasnya menjadi itu sebab lengkap dan menyatu. Allah lebih dekat dari itu tolong carikan ukuran untuk bisa mengukur jarak ulrat leher dengan lehernya sudah tidak bisa leher dengan leher strtok menyakit tapi Allah lebih dekat kepada dirinya daripada urat leher ini alangkah kita hidup dengan kuasa Allah kalau kita anggap kuasa Allah ada di suatu tempat tidak menyatu dengan diri kita maka hidup kita akan tidak berarti sedangkan kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dianjal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Allah menaktifkan baik dan menaktifkan buruk Dan kita sudah bisa melihat Ini tidak baik, tidak akan kita kerjakan Sebab kita menginginkan, yang menginginkan oleh Allah SWT Kita hidup Menurut maunya Allah Bukan mengikuti maunya Awal nafsu Supaya kita tidak pernah menyesal Ya kalau umpamanya umur kita dari 7 Dari 15, dari remaja Sampai, dari APG lah Dari APG sampai nanti usia Menikah 25 tahun Sampai 40, sampai 47 Sampai masih bisa mengikuti keinginan daripada satu hari kita akan melepaskan semuanya kita masih hidup dan kita sudah bosan dengan semua sudah bosan dan sudah jenuh melihat dan merasakan apapun dan kita tidak ingin lagi menikmati apa yang kita harapkan sebab lain cara berfikirnya dan sudah lain alamnya apa yang sekarang kita pernah lakukan ketika usia remaja?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 Mengetahui bahwa kedekatan kita dengan Kusya Allah hanya itulah yang akan membuat hidup ini benar, hidup ini berarti, dan hidup hidup ini bermakna. Kalau tidak merasa dekat dengan Kusya Allah hidup ini tidak berarti dan hidup ini tidak bermakna. Contoh saja Allah, jadi Allah hanya bukan hanya dia, bukan hanya dia, bukan hanya baik, bukan. So baik dia, sidakah membantu orang lain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 Saya yang tidak berzina, tapi buat anak Allah tidak baik. Sebab dia tidak senang. Tidak senang kepada orangnya, dan momennya tidak cukup, dan waktunya juga tidak ada. Dia tidak berzina, Bukan begitu. Yang dikembangkan adalah, kita tinggalkan semuanya karena Allah. Dan kita lakukan segala segala sesuatu kerana Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang di perintah oleh Allah memberikan pendidikan. Jadi ini salah satu metodologi dari kursi Allah melalui mereka Jibril supaya ngajar Nabi Muhammad. di Nabi Muhammad di depan umatnya semua. Kumpul di masjid itu. Tiba-tiba datang seorang yang pakai pakaian putih, bersih. Rambutnya tidak kelihatan, kusut. Badannya, gagahnya. Baju putih itu dari atas sampai ke bawah kelihatan kusut. Tidak ada kelihatan bekas-bekas berjalan. Tidak kusus. Tidak ada debu. Makhlu di pada pasir. Debu saja angin saja berlalu. Pasir ke bawah, debunya tempel. Ini tidak ada. Bersih. Semua orang bertanya. Dari mulai gigi, mata, bibir, semua sempurna. Sahabat-sahabat besar tahu bahawa ini masih orang lain. Tiba-tiba datang pada Muhammad. Ya Muhammad. Semua terkejut. Seperti orang makhrab Rasulullah menjawab Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Kemudian orang itu dada -dada duduk Duduknya ber e, Jadi lutut sama lutut berapa-apa Bukan duduk seperti ini Bukan bersila, bukan Tapi duduk e, Terlapak kakinya dijadikan alas Untuk dia duduk nah, Kemudian bertanya Amat apa itu Islam? Nabi Muhammad menjawab. Kata orang itu benar. Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab. Kata Rasulullah. Eh kata kata orang itu kata yang bertanya, benar. Semua ini kaget. Ini orang bagaimana sih? Dia bertanya. Kemudian dia membenarkan. Siapa sih benar-benar orang yang satu dengan yang lain? Saling bertanya, siapa ini? Lihat, metodologi cara pendidikan yang diberikan oleh Allah SWT. Seorang guru, mereka jibril, datang kepada Nabi Muhammad membawa risalahnya. Dengan cara seperti itu, semua yang hadir terpesona dan hafal semua. Hadis ini hampir disebut hadis mutawatir, sebab yang hadir pada waktu itu hafal. Kata Rasulullah, kata, Nabi Muhammad, kata orang itu bertanya, Ya Muhammad, kapan terjadinya? Kata lebih Muhammad, yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau lebih tahu daripada yang bertanya, langsung bertanya. Apa itu kisah? Nah itu bukan. Ketiga ini, ini menyangkut masalah kelak. Alhamdulillahirrahmanirrahim al Jadi saya diterangkan al Itu yang diterangkan tadi Yang titik-titik itu yang diterangkan tadi Bertanya tentang iman Bertanya tentang Islam Bertanya tentang ee, Kiamat Sekarang bertanya tentang ini. jibril berkata, berkata Jibril Ya Muhammad Beritahu saya Ambil Nisan Apa itu Nisan Terima kasih Jibril Apa itu Nisan Sebab Nisan ada satu kelima Kebahagiaan yang tidak ada, kebaikan setelah Isa, tidak ada lagi kebaikan setelah Isa. Jadi baiduri sah, tidak ada lagi baik yang lebih bagus daripada baiduri sah. Jadi tidak ada lagi mesin yang paling baik kecuali mesin baiduri sah. Kalau dilihat dari bahasa iksa, Wa Isa ini, wal Isa apa Wa Isa? Malah wal Isa. Kalau Rasulullah SAW, kita berjawab Rasulullah. Anta budawwa ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa yaraka Anta budawwa arsi san iyal anta budawwa kan murabih kita jangan mengartikan eh, Mengabdi itu menyembah ya tapi Men apa ada itu artinya mengabdi kamu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keandalkan seolah-olah dirimu taruh melihat Allah. Ketika kita usalli fardul maghribi. Sara-sara khatim mustaqiyah. Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Ketika kita kuasa. Tawaitu sobabudin an adai fardishahri rahmanah. Seolah-olah kita melihat kusya Allah ketika kita diajak berbuat tidak baik sama orang lain tidak ada orang lain kita merangkau bahawa Allah, saya melihat Allah Ya Allah mengharap kita berbuat itu saya ilang takut tahu tapi kalau anda tidak melihat Allah ketika saya, kita tidak melihat nah, ini isan di dalam hati ini yakin Allah melihat perbuatan saya seperti Iblisah. Jadi Iblisah ini adalah perbuatan yang dijawarkan oleh ulama-ulama menjadi sebuah ilmu. Namanya ilmu tasawuf. Banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat e, ini bahawa tasawuf itu tidak ada ajaran Islam, itu tidak ada ajaran Hindu. Bahwa bagi mereka yang tidak pernah mengaji dan bagi mereka yang tidak pernah mengerti tidak akan pernah tahu. Apa itu tasawuf sebetulnya? Sampai dibilangkan bahawa pelajaran tasawuf Indonesia ini bercampur aduk dengan Hindu. Ajaran Hindu. Itu semua salah. InsyaAllah tidak akan pernah bercampur. Sebab di Indonesia adalah terlalu banyak sekali pengaruh Hindu. Dengan kebenyan, dengan bunga-bunga, dengan siaran. Itu buat mereka-mereka mereka yang belum pernah mengerti dan belum pernah mengaji menganggap seperti itu padahal jauh berbeda sekali sampai mengharapkan untuk kita berziarah nah, kita tanya saya kita pergi ke tanah suci ya kapan berziarah kita pergi ke Madinah berziarahi Ka'bah su Ada tuh itu ziarahnya itu paling nah, itu, itu lain lagi sahabat saja dan nah, kita tahu makna yang sebenarnya dari siaran tadi nah, jadi sekarang karena iffah ini adalah satu perbuatan yang paling mulia di dalam diri ini Kalau perbuatan kita dekat, Tidak ada perataan isan dalam hati Tidak diterima ibadahnya Jadi kita ketika memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain Atau memberikan bantuan kepada orang lain Dalam hati ini Ada hadiskan Tersul Isan itu Pemberian kita kepada seseorang Pemberian kita sudah sampai di luar ke tangan Allah Sebelum sampai kepada tangan yang menerimanya isan. Kemudian, itu kita kembangkan. Kalau ah, kita bantu, Insya Allah jadi ibarat harus bukti. Bukankah itu jujur? Kisah kisah, kisah. perasaan kisah. Dan ingat, Allah menyatu dengan diri kita lebih dekat daripada rela rel dengan rela rel. Nah, kemudian, contoh perbuatan-perbuatan akhlak yang kita mungkin tidak ada ketika kita makan. Dari kecil diajar. Dari dari TK, dari uh, TPA, anak-anak apa? -anak, doa makan, doa setelah makan, doa ke kamar mandi, doa muweseh, doa setelah uh, apa? Uh, itu ini dia. <guluh> kita hilang abal. Sekarang sudah lupa. Coba kalau kita renungkan, begitu kita makan dek, apa yang kita baca? Allahumma ba'alinilana. Di sini ada makanan. Bukan yang ikut. Bukan ada makanan-makanan mewah. Tidak. Apa saja yang dihidahkan, kita bacakan. Allah mabaliklana. Simah raja tanda ya Allah. Berikan keberkahan, Rizki yang kau berikan bersama saya. Wa kina azabatna. Ya Allah, jauhkan kami. Pelihara kami dari siksa kita baca. Lihat. Pertama, tinggi kandungan akhlas. Kalau kita apa? Sedikit-sedikit saja yang kita jalankan. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Dan menjadi orang-orang yang muqsin. Muqsin itu artinya orang-orang yang berisam. Doa ketika kita istinjak. Bahasa Jakarta bilang cebok. Doanya lihat. Cebok di orang-orang ini. Di WC. Cebok. Allahumma hasin marji dia. Ya Allah. Benda ini. Marji. Haya. Marji itu kubur dan kubur yang di depan depan-depan atau depan belakang Allah mahasin minal fawahi dari segala bentuk kecabulan apapun lagi sebok nih wa ta'il fawahi minan nifaki ya Allah sujikan hati ini dari segala sifat-sifat yang munafik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 ajarkan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kotok kopi -koto lagi, kumpulkan remaja, ditanamkan. Cukup hajar orang itu, bahawa, kamu merasa, dan memang Allah bilang, Ada Aku lebih dekat kepada hamba-Ku daripada, ulang, leher, dengan leher. Mudah-mudahan Allah, mengumpul, dan menerima, semua, yang kita niatkan lillahi ta'ala dan kemudian kita mohon kepada Allah agar kehidupan kita semua Allah berikan kismat sebab kalau kita lihat televisi rasanya matah dia pecah tiap hari perang di mana-mana tiap hari ribut di mana-mana makanya kita berdoa kepada Allah ingin sekali diselamatkan dari Sabang sampai Merauke dan semua manusia-manusia yang ada di tanah air ini diberikan kesadarannya bahwa bagaimana caranya aku berbuat baik kepada orang lain. Bukan menjadi orang-orang yang merusak kehidupan orang lain. Allahumma taqabal binna inna ka'antas sami'u la'in wa tu'alainah inna ka'antas tawabun rahim. Allahumma kodisa makna hara'una. Di Masjid Al-Ihsabaiq Al Al-Ihsad Allahumma, ya Allah, Allahumma ta'kobar Allahumma ta'kobar kabulan, Allahumma ta'kobar Qawulan khasana Allahumma ja'alna jami'an inal muqsirin Allahumma ja'alna jami'an inal muqsirin Allahumma sabna, Allahumma sabna, min al kabair Allahumma jarn min al makhdiin, bilasiratik mustaqim, bi rahmatika ya'ummar rahimin, wa bilahiyatul fiq wal hidayah wa taufu minku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.